Capitolul 4. De aceea vă îndemne eu, cel temița pentru Domnul, să umblați cu vrenicie după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu lungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură a Este un trup și un duc, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre, este un domn, o, o credință, un botez un Dumnezeu și Tatăl tuturor care este peste toate și prin toate și întru toți, iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea, zice, suindu-se la înălțime, a robit robime și a dat darul oamenilor. Iar aceea că s-a suit, ce înseamnă decât că s-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât, acela este care s-a suit,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 la starea bărbatului de săvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos, ca să nu mai fiind cu copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor spre uneltirea rătăcirii, ci ținând adevărul în iubire, să creștem întru toate pentru El, care este Capul Hristos. Din El tot trupul bine alcătuit și bine încheiat. Prin toate legăturile care îi dau tărie, își săvârșește creșterea potrivit lucrării măsurate, fiecăruia din mădulare și se zidește într dragoste, așadar aceasta zic și mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblați de acum cum umblă neamurile, în deșertăciunea minților, întunecați fiind la cuget, înstrăinați fiind de viața lui Dumnezeu. Din pricina necunoștinței care este în ei, din pricina împietririi inimilor, aceștia petrec în nesimțire și s-au dat pe sine să săvârșind cu nesați toate faptele necurăției. Voi însă n-ați învățat așa pe Hristos, dacă într-adevăr L-ați ascultat și ați fost învățați întru El, așa cum este adevărul întru Hristos, să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare și să vă noieți în ducul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit într-o dreptate și în adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți! Soarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu dați loc diavolului, cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească, lucrând cu mâinile sale lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă, să nu întristați Duhul cel Sfânt al Lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune și supărare și mânie și zbucnire și de făimare să piară de la voi împreună cu orice răutate, ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.